Ребекка Ярос. Четверте крило. Розділ 9. Я не помру сьогодні. Особисте доповнення Вайлет Соренгайл до книги Бреннена. Я в повній дупі. Ксаден ступив вперед 6 футів зросту, одягнений в бойову шкіру кольору півночі і облягаючи сорочку з короткими рукавами, яка тільки підкреслювала мерехтіння темних завитків мітки повстання на шкірі. Не мов попередження, «Готуйся до гіршого, знаю». Безглузда думка, але вона чимось здавалася вірною. Моє серце відразу зірвалося в галоб, ніби тіло знало правду, яку розум ще не прийняв. Зараз мені надеруть дупу, або того гірше. «Ви будете в захваті», – промовив професор Еметеріо, ляскаючи в долоні. «Ксаден – один з найкращих наших бійців. Дивіться та навчайтеся». Звичайно, – пробурмотіла я і шлунок болісно скрутило – Наче це я щойно перекусила шкіркою фрукта вальвін. Котучок ротах садена піднявся усмішці, золоті крапельки в його очах немов затанцювали. Цей засранець садист відверто насолоджувався ситуацією. Мої коліна, кісточки, зап'ястя були ретельно перемотані еластичними бинтами, а біла пов'язка, що захищала великий палець, що гоївся, разюче контрастувала з чорною шкірою обладунку. Вона трохи не твої лізі, тобі не здається? Дайн вирішив посперечатися з Ксаденом, стоячи на краю мата і випльовуючи кожне слово з помітною напругою. Розслабся, Аетус. Ксаден напружно дивився за моє плече туди, де завжди стояв Дайн, коли я боролася. Подивившись в очі Ксадена, я зрозуміла, що гру перезирання Дайн йому програв. Коли я закінчу її вчити, вона залишиться одним цілим шматком. Не думаю, що це справедливо, підвищив голос Дайн. «Ніхто не просив тебе думати, зайвий раз», – командир загону відповів Садин, відходячи в бік і почав витягувати мечі, дуже багато клинків, що ховалися в піхвах на його тіль і передавати їх і моджен. Гіркий і непомітний присмак ревнощів на повній мірі, але часу ретельно обмірковувати цю дивність не було. Не зараз, коли всього за кілька секунд ворог знову виявиться переді мною. «Думаєш, вони тобі не знадобляться?» – запитала я, погладжуючи свої кенджали. Уксади на масивні груди, широкі плечі та м'язисті руки. У таку велику ціль, мабуть, легко попасти. Ні, ти принесла чимало, ножичок для нас обох. Лукава усмішка визвітила його обличчя, коли він простяг руку і поманив мене пальцем. Ну ж бо, моє серце забилося швидше, ніж крила кулібрі, коли я прийняла бойову стійку в очікуванні його удару. Цей мат всього 20 на 20 футів, і весь мій світ звузився до його меж і небезпеки всередині. Він не в моєму загоні, він не може вбити мене і не понести покарання. Я кинула кенджан прямо в його сміховинно добре складені груди. Він опіймав його і класнув язиком. Вже бачив цей прийом. Чорт, який він швидкий. Значить, я маю стати ще швидше. Це єдина перевага, яка у мене була. Ось та єдина думка, з якою я рушила вперед, виконуючи комбінації із замаху та удару, які Ріанон вчила мене в останні 6 тижнів. Ксаден спритно ухилився від мого клинка, а потім схопив за ногу. Земля обернулася довкола, і я впала на спину. Удар вибив все повітря з моїх легень. Але Ксаден не став добивати. Замість цього він відкинув упійманий кінжал. А через секунду, коли повітря просочилося в легені, я зробила напад наступним клинком, цілячись у стегну. Він блокував мій удар перед пліччям, потім схопив моє зап'ясі іншою рукою і вирвав кінжал. Нахилившись так, що його обличчя виявилося всього за кілька дюймів від мого. Сьогодні ми хочемо крові, чи не так? Вайленс, прошепотів він. Метал знову глухо брязнув об килимок, і Ксаден штовхнув його, відкинувши кудись повз мою голову і поза досяжністю. Він не використовував мої кинжали проти мене, він позбавляв мене зброї, щоб довести, що він може. Моя кров закипіла. Мене звуть Вайлет, прогарчала я. Думаю, моя версія підходить тобі більше. Він відпустив моє зап'ястя і встав, простягаючи мені руки. Ми ще не закінчили. Мої груди важко здіймалися, дихання все ще не відновилося після того, як саден вибив з мене дух. І я прийняла запропоновану допомогу. Він підняв мене на ноги, а потім швидко завів мою руку за спину і притиснув мене до своїх твердих грудей. Перш ніж я зуміла тримати рівну вагу. Прокляття! Виплюнула я. Тут же по стегні ковзнула долоня Ксадена і ще один з моїх генджалів пригорнувся до його горла а груди ворога ще сильніше перлися мені в потилицю. Його передпліччя давило на ребра, а хватка здавалася кам'яною, наче у статуї. Марно було відкидати голову і бити назад, коли противник такий високий, чим можна його розлютити ще сильніше. Не довіряй жодній людині, яка стоїть перед тобою на цьому килимі. Попереджувально прошипів він, його дихання теплом зігріло моє вухо, і хоча нас оточували глядачі, я розуміла, що він понизив голос, не просто так. Цей урок призначився лише мені. Навіть тому, хто винен мені послугу, заперечила я так само тихо. Моє плече починало протестувати проти неприродного кута, але я рухалася. Не хотіла принести йому такого задоволення. Він упустив третій мій кінжал і відкинув ногою вперед. Туди, де стояв Дайн, тримаючи в руках два інші клинки. І дивлячись на Ксаден абсолютно вбивчо. Це я вирішую, коли надавати цю послугу, не ти. Ксаден відпустив мою руки і відступив назад. Я крутнулася, намагаючись ударити його по горлу, але він відкинув мою долоню в бік. «Добре», – промов він з усмішкою, відбиваючи мій наступний удар, оком не моргнувши. «Удар у горло – чудовий варіант, правда, якщо воно відкрите?» Лютість застелила мої очі і змусила знову вдарити за відпрацьованою схемою. М'язова пам'ять взяла гору, і Ксаден знову захопив мою ногу, цього разу висмукнувши кинджал, який... Був у піхвах на стігні. Він кинув його на мат, перш ніж відпустити мене, розчаровано піднявши брову. Я чекав, що ти будеш вчитися на своїх помилках, і знову відкинув мій кінджал у бік. Але в мене залишилося ще п'ять, всі в піхвах біля Рабера. Схопивши один і піднявши руки для захисту, я почала кружляти довкола Ксадена, але він навіть не спробував триматися до мене обличчям, щоб і силу дедалі більше. Він просто стояв у центрі мата, його чоботи не зрушили ні на дюйм, а руки вільно. Звисали з боків у стегон, коли я могла атакувати будь-якої миті. Ти збираєшся танцювати, чи все ж таки вдариш? Та пішов він. Я зробила випад вперед, але він ухилився, і мій меч пролетів над його плечем, промахнувшись на цілих шість футів. У животі стало пусто порожньо, коли Ксаден схопив мене за руку, смикнув вперед і обхопив збоку, піднімаючи повітря. Я на мить злетіла вгору, перш ніж шльопнутися на мат, де ребра героїчно взяли удар на себе. Ксадин стиснув мою руку в бойовому прийомі, білий спалах прониз всю кінцівку від кінчиків пальців до плеча. Я скрикнула, кидаючи кенджал, але він ще не закінчив. Ні, його коліно вперлося мені ребра однієї долуни, він тримав мою руку, а другою вихопив. Ще один кенджал і спіхав, і відкинув його до ніг Дайна, а потім взяв інший і приставив його до ніжного місця туди, де щелепа переходила в шию. Потім він нахилився ще ближче. Усунути ворога до битви – це дуже розумно. «О, що я тобі скажу!» – прошепотів він, і його тепле дихання знову торкнулося мого вуха. «О, Боги, він знає, що я робила. у руці нічого порівняно з нудотою, що підкочує до горла придумці про те, що він може зробити з цим знанням. Проблема в тому, що якщо не перевіряти себе під час викликів, він провів кінджалом по моїй шиї, але теплого струмка крові не було, тому я знала, що він не порізав шкіру, то ти не ставатимеш краще». «Ти хотів би, щоб я померла без сумніву», – відповіла я, втискаючись обличчям в килимок. «Це було не просто боляче, а принизливо. І втратити задоволення від твого існування?» – посміхнувся він. «Я ненавиджу тебе». Слова вилетіли раніше, ніж я встигла закрити рот. «Не ти одна. Тож це не робить тебе особливою». Тиск пішов з моїх грудей і руки, коли він піднявся на ноги, відкидаючи кенджалу бікдайна. У мене залишилося останні два, і тепер обурення та гнів набагато переважали страх. Не звертаючи увагу на простягнуту руку Ксадена, я стала на ноги, його губи скривилися у схвальній посмішці. «Дивись, та її можна вчити. Вона швидко вчиться», – відповіла я. «Це ще доведеться перевірити». Він відступив на два кроки назад, залишаючи між нами великий простір, перш ніж знову тиснув мене пальцем. «Ти й так уже показав усім, що круто – крутий», – сказала я досить, голосно, щоб і імоджен зі свистом втягнула повітря. «Повір мені, я тільки почав». Він склав руки на грудях і хитнувся на п'ятах, явно чекаючи, коли я почну діяти. Я не думала, я просто пірнула вниз і ударила його ззаду під коліна. Ксаден впав, як зрубане дерево, і звук удару його тіла обмат здавався мені більш, ніж приємним. Але, ні не зволікаючи, я кинулась слідом, намагаючись зловити його в захоплення. Адже немає значення, наскільки великий противник важливо, що людині, Будь-якого розміру потрібне повітря. Піймавши горло ксадена в ліктьовий згиб, я напружила руку. Але замість того, щоб хапати мене за руку, він вивернувся вперше на задню частину моїх стегон, тому я втратила перевагу, і ми покотилися. Ксаден виявився зверху. А як же по-іншому? Його передпліччя вперлося мені в горло, не перекриваючи повітря, але безперечно здатне це зробити, а його стегна притиснули мої. Ксаден завмер, нерухомо мостившись між моїми розкинутими ногами. Все навколо нас зникло, і мій світ звузився до зарозумілого блиску в його погляді. Він все, що я могла бачити, все, що я могла в той момент відчувати. Але я не могла дозволити йому перемогти. Я вихопила один з останніх кинджалів і, цілячись йому в плече, вдарила. Але він перехопив моє зап'ястя і підняв голову. Чорт, чорт! Жар побіг по моїй шиї і, немов. Язики полум'я лизнули щоки, коли він опустив обличчя так, що його губи опинилися всього за кілька дюймів від моїх. Я могла розрізняти кожну крупинку золота в його оніксових очах, кожен горбок і гребінь його шам. Чудовий, чорт, засранець. Мене перехопило подих, а зрадливе тіло затопила хвиля тепла. Роби, щоб його. Тебе не приваблюють токсичні чоловіки, нагадала я собі, і все-таки ось вона, я, вся у ладі потягу. І якщо чесно, то з першої секунди, як його побачив. Він вдавив свої пальці мій кулак, змушуючи розкритися. Потім послав клинок геть по килимку, перш ніж відпустити моє зап'ястя. «Візьми кенджал», – наказав він. «Що?» – мої очі розширилися. Він притискав мене до мата, вже повністю беззахисну, готову бути вбитою. «Візьми кенджал», – повторив він, узяв мою руку свою і дістав останній клинок, який мав. Пальцик садена… Креплися з моїми, стискаючи ручку. В цей момент вогонь пробіг моєю шкірою. Токсичний, небезпечний. Хоче тебе вбити. Ні, начхати. На все начхати. Мій пульс все ще скакав, як у підлітка. Ти така крихітна, мовив це як образу. Я в курсі. Я звузила очі. Так перестань робити великі рухи, які тобі не за розміром. Він провів кінчиком кенджала по моєму боці. А ось удар між ребро спрацював би просто чудово. Потім він провів моєю рукою з по своїй спині, роблячи себе дуже вразливим. Нирки теж добре протикати під таким кутом. Я проковтнула, відмовляючись думати про інші речі, які теж непогано виходять під таким кутом. Тим часом він повів наші руки до своєї талії, тримаючи мене поглядом, не відпускаючи ні на мить. Якщо твій супротивник в обладунках, тут вони найслабіші. Це три місця, куди ти легко могла б завдати удару, перш ніж твій супротивник встиг би тебе зупинити. Правда, це смертельні рани, а я уникала їх за всіляку ціну. Ти чуєш мене? Я кивнула. Добре, тому що ти не зможеш отруїти кожного зустрічного ворога, прошепотів він. У тебе не буде часу запропонувати чай вершникам на грифоні з браєвика, коли він накинеться на тебе. Як ти дізнався? Нарешті спитала я. Мої м'язи напружилися, все, включаючи мої м'язи на стегна, які, як виявилося, все ще стискали його стегна. Його очі потемніли. О, Вайленс, ти гарна, але я знав найкращих мастрів отрути. Фокус в тому, щоб не робити це так очевидно. Мої губи розкрилися і я ладо стрималася, щоб не відповісти, я ж намагалася діяти неочевидно. Думаю, на сьогодні з неї достатньо, гаркнув Дайн, нагадуючи мені, що ми далеко не самі. О, ні, ми становили дуже цікаве видовище. «Він завжди такий надмірно дбаливий, пробурчав Ксадин, відводячись з мата за кілька дюймів. «Він бає про мене. Я подивилася на нього. Він стримує тебе, не хвилюйся. Твій маленький секрет буде в безпеці зі мною». Ксадин підняв брову, ніби нагадуючи мені, що я теж є охоронцем одного з секретів. Потім він повернув наші руки до моїх ребер і засунув клинок із рубіном на рукоятці назад у піхви. Рух вийшов нервуючо гарячим. «Ти не збираєшся мене остаточно обезброїти?» Промовила я, коли він послабив хватку і штовхнув руками вгору, знімаючи свою увагу з мого тіла. Мої ребра розширилися, коли я зробила перший повний вдих. Ні, беззахисні жінки ніколи не були на мій смак. Сьогодні ми закінчили. Він підвівся і пішов, не кажучи більше ні слова, і почав збирати свої мечі віймоджен. А я стала на коліна і відчула, що кожна частина мого тіла болить. Але мені все ж таки вдалося не впасти назад. В очах Дайна читалося полегшення, коли я підійшла до нього, щоб взяти кинжал, який відібрав у мене Ксаден. «Ти в порядку?» Я кивнула, хоча мої пальці тремтіли, коли я повертала зброю в піхви. У нього були всі шанси і всі причини вбити мене, але натомість він двічі дозволив мені піти. Що за гру він затіяв? «Айтос!» – крикнув Ксаден з іншого краю мата. Дайн підняв голову, міцно стиснувши щелепи. Їй не завадило б менше захищати та більше навчати. Іксаден невідривно дивився на Дайна, доки той не кинув. Професор Метеріо оголосив наступний виклик. «Я здивований, що він залишив тебе живим», сказав Дайн пізніше ввечері в моїй кімнаті, коли його великі пальці впивалися м'язи між моє шиєю і плечем. Це було так чудово боляче, що варто було крастися сюди, морщачись при кожному русі від того ж болю. Навряд чи він викличе повагу, звернувши мені шию під час спарингу. Ковдра на ліжку Дайна м'яко притискла сюди мого живота та грудей, я лежала оголена від талі до самого верху за винятком пояса, що стягує навколо грудей і ревер. Крім того, це не в його стилі. Руки Дайна зупинилися на моїй шкірі. Звідки ти знаєш, що в його стилі, а що ні? Від почуття провини за те, що я продовжувала зберігати секрет, ксадена у мене звело живіт. Він казав, що не бачить причини вбивати мене, коли це зробить парапет. Правдиві відповіла я. І давай подивимося в чи, в нього було багато шансів перебрати мене, якби він справді хотів. Даен задумливо хмикнув у відповідь і продовжив розминати мої м'язи, що затекли і ниють, примостившись на краю ліжка. Після вечері Ренон ще дві години ганяла мене по мату, в результаті я ледве могла рухатися. Схоже, я не була єдиною, кого Ксаден налякав сьогодні в день. Як ти думаєш, він може замишляти змову проти навари і все ще залишатися пов'язаним зі... Схайль, запитала я, притискаючись щукою до ковдри Дайна. Спочатку думав, його руки рухалися вниз моїм хребтом, продавляючи вузли, через які я майже не могла підняти руки в останні півгодини сьогоднішнього тренування. Але потім я виявився пов'язаний з Кет і зрозумів, що дракони готові на все, щоб захистити долину та священні місця, де вилупляться їхнє потомство. Жоден дракон не вибрав би Рюрсона чи будь-якого із сепаратистів, якби вони... Бажали шкоди наварів. Але хіба дракон може зрозуміти, що ти брешеш? Я повернула голову, щоб бачити обличчя Дайна. Так, він посміхнувся. Кет знала б, бо він в твоїй голові. Не можна приховати щось подібне від свого дракона. Вона завжди в теме в голові? Я знала, що це проти правил майже все, що стосується зв'язку, заборонено обговорювати, враховуючи наскільки потаємним є дракони, але ж Дайн. Так, відповів він, його усмішка пом'якшила. Я можу блокувати його. Якщо знадобиться, цього навчає мене молодьба. Його обличчя, наче скам'яніло. Чому справа? Я сіла, поклавши одну з подушок собі на груди і притиснувши спиною до узголів'я. Сьогодні ввечері розмовляв з полковником Маркемом. Він підійшов до ліжка, відсунув стілець і сів, потім поклав на голову руки. Щось трапилось? Страх пробіг моїм хребтом. Щось із крилом міри? Ні. Ден підняв голову, його очах були стільки страждання, що я ледве не підскочила з ліжка. Нічого подібного, просто я сказав йому, що Ріарсон, як на мене, хоче убити тебе. Я моргнула, падаючи назад на ліжко. О, ну це ж не новина. Кожен, хто читає історію повстання, може скласти 2 та 2 дайн. Так, але я розповів йому про Барлоу та про Сейфорд теж. Він провів рукою по волосю. Не думаю, що я не помітив, як Сейфорд штовхнув тебе в стіну перед шокуванням сьогодні вранці. Дайен підняв брови, ніби чекаючи на підтвердження моїх слів. Він просто сердився, що я відібрала в нього кинджал на тому першому виклику. Я стиснула подушку міцніше. Ар'янон сказала мені, що минулого тижня ти знайшла на своєму ліжку розчавлені стебла. Він пильно дивився на мене. Я знизила плечима. Це були мертві квіти. Це були понівечені фіалки. Він стиснув рота і тоді я встала, підійшла до нього і поклала долоні йому на голову. У них не було записки з погрозами, підражнила я погладуючи його м'яке каштане волосся. він підняв на мене очі, як і усі магічних вогнів здавалися іскравішими, контрастуючи з його акуратною борідкою. Це і є небезпека. Я знизила плечима. Кожному кадету погрожують. Але не кожному кадету треба щодня обмотувати коліна, відповів він. Травмовані треба. Я насупила брови, відчуваючи роздратування, яке поступово зароджувалося десь у грудях. Навіщо ти взагалі розповів про це Маркему? Він переписувач і він би нічого не зробив, навіть якби міг. Він сказав, що готовий забрати тебе. Про бурмотів Дайн його руки перемістилися на мої стегна, утримуючи мене на місці, коли я спробувала відійти. Я запитав його, чи дозволить він тобі потрапити в квадрант переписувачів для твоєї ж безпеки, і він сказав, що так. Вони поселять тебе з першокурсниками, тобі не доведеться чекати до наступного дня новобранців. Ти що? Я вивернулася з його обіймів і вступила на крок. І ще на крок від свого найкращого друга. Я побачив спосіб позбавити тебе небезпеки, і я ним скористався. Він підвівся з тільця. Ти дієш за моєю спиною, бо думаєш, що я не впораюся. Правда цих слів стиснула мої груди, як лещата. Замість того, щоб мене підтримувати, позбавляючи сили дихання. Дайн знав мене краще, ніж будь-то інший, якщо він все ще вважає, що я не впораюся, навіть коли зайшла так далеко. Сльози навернулися на очі, але я не дала їм пролитися. Натомість я скинула підборіддя і схопила свій корсет із драконячої луски, одягла його через голову, потім спішно затягла шнурки біля попереку і зав'язала їх. Дайн зітхнув. «Я ніколи не казав, що ти не впораєшся, Вайлет. Ти кажеш це щодня, – грізнулася я. Ти кажеш це, коли проводжаєш мене від відшикування до класу, через те, що я знаю, ти спізнюєшся на шикування. Ти кажеш це, коли кричиш на лідера свого крила, коли той веде мене на мат». «Він не мав права. Він мій командир. Я натягла сорочку через голову. Він має право робити все, що захоче, включаючи показову кару. І саме тому тобі треба забиратися звідси». Дайн щепив пальці за головою і почав міряти кроками кімнату. «Я спостерігав її. Він. він просто грає з тобою, як кішка грає з мишею перед вбивством. Поки що я контролюю ситуацію. Рюкзак здався мені дуже важким через книжки всередині, коли я перекинула його через плече. Я виграла усі виклики». Окрім сьогоднішнього, коли він знову і знову витирав об тебе ноги, Дайн схопив мене за плечі. Чи ти пропустила ту частину вистави, коли він забрав всю зброю, щоб ти точно знала, як легко тебе перемогти? Я підняла підборіддя і подивилася на нього. Я була там, і я пережила майже два місяці на цьому місці, на відмінну від чверті кадетів першого курсу. «Ти знаєш, що відбувається на молодьбі?» – запитав він, знизивши голос. «Ти називаєш мене невігласкою?» Людь завирувала в моїх винах. Справи не лише у зв'язку, продовжив він. Вони кидають першокурсників на тренувальні майданчики, на ті, де ти ніколи не була. А потім другі, треті курси повинні дивитися, як ти вирішуєш, до яких драконів підходити, а від яких тікати. Я знаю, як це працює. Я стиснула зуби до хрускоту. Так, але поки що вершники спостерігають. Першокурсники насолоджуються дрібною помстою та осуненням перешкод для крила. Я не перешкода. Мої груди знову стиснулися, бо глибоко всередині фізично я знала, що це так. Не для мене. Прошепотів він і підняв долоню, щоб притиснути її до моєї щоки. Але вони не знають тебе так, як я, Ві. І там, поки першокурсники на кшталт барлогу, Сеферта, полюватимуть на тебе, нам доведеться спостерігати. Мені доведеться спостерігати, Вайлет. Надлом його голосі пролунав так, ніби він був готовий вигнати злість прямо тут, на мені. «Нам не дозволено допомагати тобі, рятувати тебе». Тайн, і коли тіла заберуть, щоб нести до списку, ніхто не документуватиме, як помер той чи інший кадет. Ти з такою ж імовірністю потрапиш, під ніж барлу, як і під кіхті дракона. Я важко дихала, відчуваючи, як страх захоплює мене». Маркер каже, що зуміє першого року приховати тебе від матері, а коли вони дізнаються, ти вже станеш переписувачем. Після цього вона нічого не зможе зробити. Він підняв іншу руку, щоб тримати моє обличчя між обома долонями, нахиляючи його до себе. «Будь ласка, якщо ти не хочеш зробити це для себе, то зроби для мене». Моє серце завмерло і я почала вагатися. Його аргументи схиляли мене саме до того, що він пропонував. «Але ж ти вже зайшла так далеко», – шепотіла інша частина мене. «Я не можу в тебе втратити, Вайлет», – пробурмотів він, притискаючись чолом до мого. «Я просто не можу». Я заплющила очі. «Час ухвалити рішення, але я не хочу його приймати. Просто пообіцяй мені, що подумаєш про це», – благав Дайн. «У нас ще чотири тижні до молодьби. Просто подумай». Надія в його тон і те, як ніжно він обіймав мене, пробили мій захист, який зовсім недавно здавався непорушним. «Я подумаю».